Гріх і сором. Вони ж ще і у землі на своїх городах длубаються. Ну, познімали ми свої пельвськи. Однаково війна. Автобус із знімальною групою став на якір, а провідник з відділу інформації ліг на задньому сидінні. Може, йому не здужується? Хто знає? Каже режисеру. Я тут уже сто разів набрав своє. Находився. Очі б не бачили. Ви ж на могилі раз були, самі знайдете. Позаростало все за два роки, то ви розділіться. Троє ж вас. Так хтось один швидше на поховання вийде. Там хлопці неподалік від Шашенка позначку мають. Великий хрест дубовий, червоним пофарбований. Все, я посплю поки, а ви надівайте респіратори і вперед. Режисер запитально подивився на Інну. Кладовище заросло бур'яном чи не по груди? Може, їй не йти? Але Інна вже мовчки рушила на вихід. Перед кладовищем чи землю розорану, чи піску нового навергану. Щось вони тут курчували, засипали. І не намагається не відставати від чоловіків, челапає собі в казенних сорокових за оператором з камерою. Колії широченні по піску, вона ступає начебто по наїждженому. Проте, поки до ворітет дійшли, пісковків, черебики, кораблі насипалося. півкладовище чує, тільки як задники залізні по щиколотках ходять разом з піском, аж шкіра щемить. Схоже, вже водянки на п'ятах, думає Інна. Але йде, мовчить. Увійшли за паркан. Перехреститися б. Розділилися на три дороги, як ті три богатирі. Домовилися, хто перший на той червоний хрест набреде, хай зразу гукає до решти. Бо нічого тут справді по брудній требі вештатись. Режисер у капюшоні сховався, шнурком краї затягнув, стоїть як лижник у травні. А Інна та оператор – Фасон тримають у беретиках. Тільки на білі латки респіраторів комарі хмарами летять. Розійшлися троє, мов посварені. Інна тоскно дивиться на гробки покинуті, Пливе вперед, руками море зелене розгрібає. Наверху могили Чорнобилю груда І вічною пам'ять божий птах співає. Щось не чути тут ні божого птаха, а ніяких інших. І пісень прадавніх уже ніколи не почують тут дрібні внуки від своїх прабабунь. Може, якраз на місці села цього Поліського жили колись таємничі Геродотові Невери, а древлянські матері уперше синів своїх недорослих застерігали на берегах Прип'яті одрусалок та літавиць. У новому тисячолітті, дай Боже вижити в Україні, прапрабабусі, може, розкажуть онукам Поліську казку про нову літавицю, яка молодих хлопців радіаційним крилом скрізь скрізь голубить обнімає і вбиває на смерть. І не пливе між могил рушники на хрестах кланяються їй, бо з ким тут душу розрадиш, погомониш. Рушники вицвіли, вже й хрестиків та узорів на них не розгледеш майже, а які теплі руки проворні їх вишивали. А де ж вони тепер ті рученьки? Чи живі, здорові? П'яте щемлять немилосердно. Інна розгрібає бур'ян, виглядає червоного хреста. Чуєш, Володю, ти маленьким бігав тут босими ніжками по шовковій смарагдовій траві. І був великдень, і всі були урочисті і веселі. А ти веселі крашанки поліські носив од могили до могили, і паску, що бабуся пекла, свячену, аби всі розговлялися. І тебе христосували всі, і любили, і ти сміявся щасливо, бо теж усіх любив, а найбільше бабусю. А Барвінок цвів для Володічки, Голубим оком сміявся, Казав, що ніякої смерті немає, А є травичка ласкава, Яка ніжні п'яти лоскоче, Шовкова, аж ніби смачна, Хоч їж її разом з Жовтенькими сонечками кульбаб. Чуєш, Володю, пам'ятаєш? А ти лежиш тут сам, Сумуєш тяжко, Не тужи, до тебе люди йдуть, І вічну пам'ять Хтось та заспіває. Інна похмурніє, Думає про Олеся, Сама себе допитує, Чи вона йому суддя? Він по краєчку смертного поля ходить, Дивом живий лишився. А якби не Володя, шашинок, А він тут лежав? Міг би сам тут лежати. Чи їй краще б тоді було? Ні, вже один любий під землю Пішов і жде її терпляче. Сама дивом жива. Ліпше б він з коханкою бавився її Іван, чи з трьома як ти, Олесю, а тільки б живий був, тільки б був живий. Оце, мабуть, і є вона, любов. Не в тому річ, любиш мене чи ні, а в тому рідний, що я тебе не любити не можу. Бог, кажуть, всіх прощаю. То хіба я тебе з великою любові каратиму? Вільному воля не тримаю тебе, якби ж тільки ти мене відпустив. І не дорікнуй, не згадаю, от тільки бачити тебе не сила. Раптомінна зойкнула з несподіванки, відчула, що одною ногою провалюється у якусь яму, без дна, сперляко схопилася за першу ліпшу деревину, серце стукало, аж у скроняк, злякалася сердечна. А що? Це не так собі, а в могилу провалитися. Думки про Олеся, як вітром звіяло. Дякую тобі, кохане, я тільки більше не треба. Худенько, як обшпарена, виборсала ногу, поглянула на липку руку, пальці ніби в живиці коли в впало дерево, що схопилося, була за нього. Дякую тобі, дерево. Добре, хоч черевик казаний в могилу не спав, була б як попелюшка чорнобильська без принца».